Om ni inte tror på Gud, hur förklarar ni frågan om vem som skapade allt i början? Detta är den favorita trickfrågan med vilka kristna hoppas snärja dig. Det skulle vara precis lika logiskt för oss att fråga dem vem som skapade Gud, eftersom det måste ha funnits en början. Svaret de har på lager är, såklart, att Gud alltid existerat. Allt detta gör, såklart, är att kasta en okändhet till en annan okändhet. Vi skulle lika väl kunna komma upp med ett övertrumfande svar och säga att magikern skapade allt med sin magi. Faktum är att ingen vet hur detta enorma, vidsträckta universum någonsin skapades och, i själva verket, vet ingen om det ens någonsin var en början eller om det har existerat i all evighet och kommer att existera i all evighet i framtiden. Eftersom ingen i det nuvarande stadiet av människans och civilisationens utveckling vet hur detta enorma och väldiga universum började. Eller om det är var en början, finner vi det inte åliggande på oss att förse det svaret. Ej heller är det väldigt viktigt till överlevnaden och välfärden av den vita rasen att ha ett svar på det mysteriet. Mycket mer viktigare är de riktiga problemen av befrielsen från det judiska nätverket och arbeta för vår egen överlevnad och bästa intresse. För vidare diskussion om detta ämne, se sidorna 196 och 197 i Naturens eviga religion.